هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعث والله اذا درسنا فلميش فلمدريم الله عز وجل اثير نامون صيتا جرويم 1/3 نكتي مويت ششين ترمازوني <تصفيق> يا برا سي شفمي se ditët e këti muaj të bekuar, hecin dhe shkojnë shumë shpejtë. Ne lusim Allahun azza o gjell, që Allahu të naban prejatinve që kimi safir i ndërshëm të jetë i knaqër me ne. Allahu disa ditë, nësë provoj se sa kemi mundësi të qëndroj, a i cëli e banë temperaturën 40, e zbrit dhe në 18. Nga se qdo senë, Ashtë i nënshtruar Ju ka nënshtruar Allahut Azza o gjell Pra vlejzët të ndërshëm Si qëri nga ne Leta pit vetën e ati Sa am ma mirë Sot apo gjep Ska dishim se sot ma fresk Dhe ma flat Pra kështu ashtë edhe Qështja mes dunjons Dhe ahiret A i cili ka përjetu Disa Ditë të nëzëhtëa, do të vreskojët në akiretin, ko më shira Allahut azzë o gjellë është prezent. Pra në lusim Allahun azzë o gjellë, që Allah ditën e takimit me ta Allahut në i letësot, s'ka mabujarë se Allahut azzë o gjellë. Të jetojmë disa qaste, me disa vepra që në nëftojë për nga meri Allahut, Dhe se si Allah azze o gjel Miresin, bujarin dhe rahmetin a ti E vazhdojnë dhe pas vdekje së besimtarit Pra thamë s'ka ma bujarë se Allah azze o gjel Por të njohëtu me bujarin e Allah azze o gjel Letin dëgjëm këta adithet për nga merit sallallahu alisallem Na transmitot Nga për nga merit sallallahu alisallem I cili tha Njerëzit Sprovohen dhe dënohen në va Pra atë lut në Allahun azzë o gjell Që Allahut ju mbron nga sprovat dhe dënimet e varit Dhe për nga meri Allahut Shpesher e ban të ketë dua dhe thonte Allahumme inni a u dhubike min fitnet il kabër Wa min adhab il kabër O Zotë më mbroj Më forco, kërët balafaqohëm me sprovët e varit dhe më shpëto nga sprovët nga dënimi varit Ta usi, njëri nga djetarët e jemenit e pytë të gjallin e ti dhe i thonët A e fale në mozë, a ju përgjitë të dhe thonët e po Tha mas e te i atit dhe Allah me salja, Allah me berit A kërkove prej Allahut që të mbron Nga katër sprovat Thonë të jo baba im Tha përsërit e namaz Përsërit e namaz Qële që janë këto katër sprovat Që për nga merja laut Si që nga transmiton Aisha nuk e kalon Këtë duan Pa e bon për nga merja laut Nga ullje në fundit Të gjdo namazit Qoftë farz Apo na fileh A kërku Allah ustrehim nga onë Allahut Nga sprovat e jetës dhe vdekis Nga sprovat e jetës të shumë të që janë dhe të vdekis Sprovat e jetës janë derisat jetë gjallë Sprovat e vdekis në varë E ditën nga ato kërkonte Nga onë Allahut që Allahu të mbroje nga sprovat e dhe gjallit Sprovat e dhe gjallit Së çka më tregu dhe kemi thon, janë pakica prej besimtarëve që shpëtojnë. Prej ditën e krijimit donjos deri ditën e Kiametit, Allahu nuk ka prurën tokë për mo të madhe të se prova e Dejallit. Pa kush paton nga prova e Dejallit, shpëtojnë vetëm ato që i kanë kërku namaz, strehim nga provat e Dejallit. Ka prova e ditë që për nga merja laut kërkonte nga ona laut, që Allah të ambroje dhe të shpëtoje. E tretë nga luqet, që i bante për nga merja laut, ishte që Allah të arue prej gjunave dhe borgjëve, nga se borgjët që janë bela e modhe. Pa atë për nga merja laut ka thonë, kush merë borgjë, e ka me njetë me akthi, Allah uja mundëson me akthi. Kush e merë borgjë, që shëthojnë të na me jashlu dikuj sa kalë, ka thonë në të di se Allahun nuk inë dimon ati me këthi, po be lajë me modhe, ashtë se trupja ati nuk i ftofat në vartë deri sa ta laje borgjë. Thali për nga merja laut në mozi në sabaut. Dhe piti dhe tha, ka dikush nga fisi filonit, që lojnë një sahabinës ka një të gjamiës, heshti dhe nuk ungritë, Tha ka dikush në gjami prej fisit filonit Dhe përse diti nuk ungrit të ratëner ungrit Tha pse të ritash nuk ungrit A i filoj të dridhet Tha pe amere lot mos u frikso Se nuk të kam therë për dinit të loshe dhe për dinit keqe Pse ja rasur Allah Mëftove që ka donë të në tregosh Tha filan ku shurinin tanë që e vorosë më gjeh Ta lanja një borgjin Për çkak se aji në var Ashtë duke u dëno Për çkak borgjit Ta kaluan ditë rëdit Eja lajtë në borgjin Ta pe jamere Allah Tash ju ka fresku trupi Prej ditën kur ka vdek E aj që s'ka mundësi me la Ta ashtë i kujdeshëm Që ta laje Për gëzoju Se pe jamere Allah Ka thonë aj që s'munët me la Nga umeti im, unë e jala në ditën e gjikimi Nësë jema të imë në të borgjë Do të kishim të regu se si jalan Për nga meri Allah të borgjën muslimanëve në akhirat Pra nuk e meriton për nga meri Allah Që ne ti qojmë salavat Nga zemra për nga meri të Allah Që i ishte i dhimshëm për neve Ma shumë se ne për vetën të orë Katrën luqë Për nga meri sallallahu alisallem që e bandë në gjdo namasë Në fontanë moze ishte kërkoi ke strehim prej onës Allah nga dënimi i varrit. Volna të ndonë në, në varr, dënoan muslimant në varr. Apo s provoan në varr, pra dënoan të gjithë në varr. Letim dëgjojm llojet e dënimeve në varr në pika të shkurtra. E para nga ato Nga transmitohet me një adith të vërtet Që për nga meri betohet në Allah Duk e thonë pasha atë që shpirti Muhammedit ashtë në dorën e ti Kja është betimi maj madh i, ma i për nga meri të Allah Pra këtë betohet për nga meri Allah Pritë diçka se ma sësojnë e ashtë shumë diçka me rëndësi Qëka ja rësullë Allah që e banë këtë betim të madh Tha për nga meri sallallahu alisallem Pasit që e vorosëm një njeri Tha është ullë të koka e ati një njëri i verëbër, qërë, me mecë, qërë, në dorën e ati e ka një që këtshë. Tha imë shonë qdo muna fikur, që Allahus ja mundësoj të i përgjigjet në pyqet e parashtruara në varë, ja më shonë në kokë dheri sa ta bandë lunë. Dhe fape jam e rellonë, imbulot varja ti përplot zjarë. Kja është një loj i dënimit, dhe ajë bërtet dhe kërkon që kja letëso e mirë po me i folë murit në do shta të përgjigjet kurse ajë shurë dhe me mecë i verëbër. Dhe tira ati është, ti dënën ata të cilët nuk e kanë dëgju Allah në dënjohë, ti dënën ata në vartë disashtu në njëra nga dënimit thashtë në pika të shkurtra në var ashtë si qka anë me një atidhë që e kanë zirë e buhurejla kur peja meri allaut lezaj një fjal të allaut që e zbritja allaut në kuran të kapti në tah thallaut azzë o gjell o men a radan dhikri fa in në lehu ma ishet të ndonka ku shakëthen shpinën dhe aron të përmendrit allaut Disa sahabe e kanë komentu këtë ajet Dhe kanë thonë e ka për qallim namaz Ska përmendje ma madhështore të Allah se namaz në Nëse donë Allah në përmen, falë namaz Ato që e bojnë namaz e përmenin Allah Dhe nuk bëjnë pjesë në këtë ajet kurani kerimi Ato që zbojnë namaz janë pjesë mars në këtë ajet Pra ndë gjë në këtë hadith Që në kanë zirë imni Hibani dhe imam Tabariu Dhe kanë thonë për këtë hadith Se hadith janë shimirt Tha pe nga meri Allahut Pas i ledzoj fjallën Allah Ko shakëthen shpinën të përmendurit tim Do të ketë jetë me brenga Tha, adip, tha pe nga meri Allahut A edini qka do me thonë jetë me brenga Ka thonë qka do me thonë Ja Rasul Allah Qka e ka për qëllim Allah Qka ka deshme nga thonë Allah Në këta jetë Ashtë për gjithë pe nga meri Allahut Tha, do me thonë, dënimi jo besimtarit dhe munafikut në varë. Dënimi jo besimtarit dhe munafikut në varë. Tha, pash Allahun që shpirti Muhammedit ashtë në dorën e ti. Njëra nga dënimet që ja i nënçtruon, apo dënot në varë, që Allahu ja dërgon në dhe të nënë gjarpnihë. Gjdo gjarpën i ka ka shtatë koka, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në E ka fëshojnë atë derin ditën e gjikimi Në një transmitim thotës Një gjarëpër, një kokë e një gjarëpërit Me pas donë si përfaqen e tokës Dhe që me pas qitë zerën pra me pas fri Tha për nga mërë allaut mos prit bereqet mos i përfaqen e tokës E kishë helmuan të rësi tokë Kja është një loj I dënimit që për nga mërë allaut Ju lutë të allaut asë zë o gjelë që allaut Ta mbron ata nga dënimi varë Që të rëdënimë si s'ka artë Në adithin e sëmurat e bënë gjundë debi në radhjallohan Ko pe nga meri sallallahu alisallem E kish zakon pasi që e falë të namazin e sabat O këthen të ka gjemoti dhe i pyt të gjemat lid dhe i thonë dhe A kanë dhe kush nga ju që ka pa ndë një andër Tha dit as njani prej shokve të pe nga meri të allahu Nuk ish pa andër Ta pe amere Allah ndërsa unë e kam po një ndër Qarë ndër ke po, ja Rasul Allah Ta përderi sa ishe duke fjec Ta ma ërë Gjibrili a.s. dhe Mikaili Më ngritën dhe më thanë Hats Tha hetsë Tha, Tha duke hetsë Tha gjatërugës e pojtë vetën Si kur me qenë në tokën e shenjë E pojtë vetën Si kur me qenë në Bejtul Mëkdis në Palestini Tha hetsë Derisa pash Një pëmje të qëditshme Qka pa për nga meri sallallallis Tha i pash di njerës Tha njëni kishra kokër shpinës E qetri e mirë këni guri Jam shonë të në kokë Ja qanë të kokën Derisa trut i dirëshin jashtë Pasta i rotullon të thagurin E kishkën të memor gurin Kër u këthen të të ki Koka ju kanë gjithë Im shonë të prapë Tha u qëdita me këtë pëmje E pyet ta këta të dy dhe i thash "Çka janë këta njerëz? Pse në këtë formë e dënon ta ecë mosprit?" Ta eca derisa kalova pran paradiv. Ta e pash njëonin e kishmoni një hekur dhe goja nga ana e djathtë ia ja çantte der të vesh. Pastaj u kthente nga ana e majt. Ia ja çantte gojën der të vesh. Pastaj ia ja çantte hunën der të vesh. Pastaj anën e djathtë kështu me radhë e pyeta këta të dy dhe i thash Qka është këtë dënim, thë hecë mos përët Tha ka lova pas ta i pranë një furë Kjo furë, tha posht ishte e gjonë E nalë të ngushtë Në ta, kishte me shkoj dhe femra lakur iqë Ko zjarë i ujhinte nga organet e tyre dhe u dilte për bregoj Tha erë më të nditë Huna ime nuk ka nuhatë Tha i pyta këto për këta njerës Mirë po më të më bërgjigjen me të njëjtë më bërgjigje dhe than Hats, mos përët Ta vazhdova rrugën Derisa er dhe pran një lumit Në gjira e lumit Në gjira e ujtë të lumit Ishte e ku që si me qenë gjak Në mesin e lumit Njani në tonë të u përpichte që të del në skaj Në skaj të lumit Ishush një njëri E kish vas të bu një gërë Dëgurë dhe seherë që u përpichë të ajme dalë Jam shonë të në gojë E qitë të në venin ku ka qenë Thaj pita këta të ditë që kanë kilum Ku shanë shkinjeri në ketë lumë Që ka janë kinjeri që nuk e lënë me dalë Thajet së më spitë Tha ka lova me to heca Deri sa arritë me një kopsht Kopsht ma dëbukër si një jemë se ka fa Në mesin e kopshtit Ishte një pëjme mave Në skajt e pëjmës Ish në njëri madh i gat, par ska një tënjërit, kishte kalamaj fëmi i plot, të cilot pa numër. E ofara sa i pemë, gjithashtu paq manaton, ishte një njerëz që kis kall në zjar. Zjari ishte shumë i fuqish. Megjithatë, ai e dheshte zjarrin edhe më shumë. Taj pita këta që ka janë këta, Ma than mospit po eja të pëjma Tha shkova të pëjma Kur më rina poshte Trongo i pëjma së than hip I thash këtinve dashamirve së në hip Than hip se ne do të një boj Tha hipan pëjma Tha kur hipan pëjma Tha e poshtë në pëjma më rejna një qitet Kiteti Ishte i rathakum me një mur Muri Ishte një tull prej ari Nja prejargjend Tha hecëm deri sa arritëm të dyrt e këti muri Trokitëm der Pitën kush jemi i njoftun dhe u hapëm dyrt Kër hapëm dyrt Tha pom një numër të madh Të me shkojive dhe femrëve Që gjisa e fitirave të tire ishte deformume E gjisa e fitirave të tire në regu Pra në atinve Ishte një lum Në gjira e lumit ishte ma i barë se sa qëngështi. Urdërua në atë kohë që të hedhin vetën e tyre në lomë, tha kësien të gjithë në lomë. Tha unë e po shikojë dhe që ka të ndodhë me këta njerës, që ronë në mesin e lomë. Tha kur unë gritën, tha deformimi i fitirave të tyre, është largu dhe fitira është këthi një një bukuri të pa përshkruar. I pita ato dhe i thëmë, U shankta njerës. Çka has ke lënë? Pse u nuan ta vepron këtu? Se fytyrat e tyre i kanë të deformuara. Ma than ato mos prit po shiqo lart. Fa shiqo vë lart. Fa e poshtë mire. Në mesin e rres ishte një pallat. Pallat të till si një em nuk ka pa. Dhe e pyta ato dhe i tha çka është ky pallat? I kujt është ki palat Tha mu përgjigjen të është dhe më than Ki palat është i yti Të është më lërjoni Që t'hin këtë palat Tha mu përgjigjen dhe më than Ja Muhammed Kja gjennet i adin Palati është palati it Ti ke për të hi ati Po e në dhe koa s'ka ardhë me hi Dhe të është do të njoftoj Për të gjithë që i pove gjëtë Këti uthtimit të gjatë, tash do të regoj, ku shishin ata, dhe qka ishin ata që i pate, gjatë rrugës, dhe nisa arritet e dirt e pallati tanë. Tasaj përket të parit, ati që ja rashin kokën dhe ja qashin, ashtë aji cili flen, ndaj kora nikerimi gjatë notës, pra nuk lezon kora nikerim gjatë notës, dhe nuk vepron me kora nikerim gjatë ditës. Këja një transmitim Transmetimi dit Ashtë dënimi atyre dhe që flejnë Ndaj në mozit të sabahut Pra nuk zdjojnë Për të falë në mozit të sabahut Jastiku i tire I bud dhe i kanëshën për kokat e tire Do të qëndrot në gurit Që me latja me jastik Në formë të gurit Do të ja qanë kokën atyre në var Shto thapin e mire lau pra këja në lojë dënimit në varë, për ato që zbojnë namaz e në veçantim, namazin e sabaut dhe namazin e jacis i kanar, hadithet për nga meri sallallallisem. Namazin e jacis shumit apuntort, se ne pritit se vonë, ndërsa të qërë në mëgjes nuk zdojnë, për çka këse herët. Pra këto janë dinamoze, që ka thonë për nga meri allau, dinamozet më të vështirë për në munafikët, Ashtë namozi sabaut dhe namozi jacis Namozi sabaut ashtë shtirë me prish gjumin Namozi jacis ashtë shtirë me frenu gjumin Parat për jameri sallallahu alesallem Ka thonë me ditë që ka ka në ta Ju do të gjishë ardhën zhagza Ishte një anjonit par ton Që koros mu e bajshin shpine që shindxamin Dhe ajnë atyrë një dit i thanë falu të shpia Se Allah nuk të obligonë Në këtë menirë që të shkojsh namaz Tha nëse nuk më gjeni Pasit që të ndëgjoj muezinin duke thonë Haja alës salah Eja në namaz atëher Thalip në filonin të varezat Si mu së pëshift një gjami Thalip në të varezat Hatim e lësëm Hatim e lësëm Tham hiki një dit në mozi me qëmo Ebo i shakë Ka se fraine ma erdhi ma vizitoi dhe ma dha gajret vecnian. Ta me pasdaj gjali se sigurisht kishin almen pa vetmi vet. A dini vëllezër ta par shkak kur kur ndodhen i musibet ndin nuk na shef korkush. Nuk vën me na pa korkush, ndersa nëse na vdes ni trup ta na shohin shumë njerëz, na japin nga i rreth shumë njerëz. Nga se dinit e njerës ashtë ma i rëndëm se sa du njaja, vdes trupi, vinë e shofin shumë njerës, apse ka vdek dini nuk e shefë kërkush. Ndë gjova një hoqë, në njarëj të të dyqë me vlezër të ndërshëm, aja është pe ulemove bashkohor, i quajtur Ahmed Savjan, pra të ka asojnë vetën tonë, që dëshirojmë gjennetin e Allahot, ko i kena punë të gjennetit vlezër, Amat sa u janë, thë një verë prej verëve, nga Arabia Saudite, e formuam një ekip të mjekëve, që të shkojmë të mjekojmë lezrit tanë, në shtetin e varëfër, e qua itur Bangladesh. Shkoam, thëmë Bangladesh dhe banjshmi operime, në veçan ti për ato që i kishim problemë me sindë. Tha i banëm disa operime, që të nëndodhe një ndodhi e quditshme që e kam shtir të arroj në jetën time në dhe gjeni vlezër qëfar ndodhi për jetuan kë e kip mjekësor bashme Ahmed Soujani thajr er një plak i moshuar i raskapitur pas ati dhe gruja ati e cila qante me zon dhe udrithte val ta e pita plakun dhe i thash parçka në kohët kjo Ta e solëm që ta kontroloni dhe ta operoni se ka problem me shqyqimin, thuaj se si që ju kanë mshirë. Ka nuk përë, dësit dhe faktikish shposhet. Ta kure pashtu qajtë ta mendova se ka ndështë a dhimje të më dha. Ta uafru pak e a e poqanë po dënesë dhe po dridhet, e atër e pita plakun dhe i thashtë se poqanë. A ka dhimje? Ta jo ka një qëtër problemë. A di një vlezër Qëfar problemi kë kish plaka 85 vjeqar Plaka tha Ka një problem Të mad Tha me zivë Allahi E ka mbin të selin në kontrol Tha të notën brom Nuk ka bo gjumë Nuk ka fletë rahat duke qaj Qëfar problemi kish kjo plak Qëfar problemi dhe brenga kish kjo plak Brenga në kish se Si t'izbolloj e fitiren pran burve të huj Tavët e pes vetë Se ka pat plak dhe fitiren e saj Par pos njerë që i ka halal E par ata e pyti Mjekun dhe i tha jeni u musliman Tavëllahi na të gjithë jemi musliman Tavëllahi na të gjithë jemi musliman Tavëllahi na të gjithë jemi musliman Tavëllahi na të gjithë për Allah Am lejor Në këtë rast që të shpulloj fitiren Tavëllahi të, të lejor Në këtë rast për mjekim të lejor Ta zbuloj shfitiren Ta në lau nuk idhnot Ta lau nuk idhnot Ta i ka zbulu si të saj Ta i kena operu dhe pas ta i Kërkon të falje dhe tha Allah i mus me pas tjenë diqeshke Te zemra im kishtjen Ma e dashur të jetoj e verber Se ta zbuloj fitiren Pra në burove të huj dhe ta idhnoj allahu A nuk është allahu që sitë mi ka dhën A nuk është allahu që bukurin ma ka dhën Pra ke plak Ta mos me konë dika qështje As një herë së më kishi qenë Së kishi pas mundësit të më bëndni Të le të janë këta disështje E parën nga ato ashtë Tha se jam për malu të ledzaj fjale në allahu Për malimi i ledzimit kurani kerimit Ma ka bo që të rezikoj dhe të zbollaj fëtirën edhe pse kjo më brengos dhe i dita që më boni të hi në këtë rezik ashtë shërbimi që abajkujt burit tim dhe fmive të mirë prale të ndëndjojnë ato vajza të të të latë me plot dëshirë e kanë zbollu trupin e të tëre i kanë shfaq bukurit e të tëre dëshirojnë të jenë me këtë plak në gjennetin Allaho e cilë edhe në rastët të mjekime, frigët se Allahu asëzë o gjelë po i dhruë. Mos me kënë fjallë Allahu, dhe mos me qenë oblikime që i kënda i burit të atë, do të kishë qenë për ta ma e dashur, se sa të hinë në ketë rezikë dhe të zbulon fitirë. Jo e të më këtë shpona të regonë dhe një djetarë, bashkohori cili bashkuam në vendet e Afrikës. Hacëm shumë qitetë dhe dërisa arritëm një një fshatë që ati ishte i varëfër pa mos kërkuam gjamin dhe risa e gjëtëm një gjami të vogël mirë po gjëtëm në ketë gjami diçka të qudich që ka gjëtëm në pranë kësaj gjamis ta të shtila e gjamis ta ishte koni i lidhën një penjë dhe i galë ta se dishta këtë penjë pse a lidhën këtë penjë ta po esim as penjë ta besonim Se afer 6 minuta, 10 minuta, kam hecen Deri sa kam marrë të dera e një shtëpis se një burit të varfar E kishë vetëm një dhomë dhe e kishë një banjë Peni prej të shtila e shtëpis ati Prej të dera e shtëpis ati, të dera e gjamis Thaj pe hinë mrejnë Thaj posh një plak të raskapitur Thaj i dhash selam dhe e pyta dhe i thash Shka është ki pejë që i lidhëm prejtë e ti të gjamia Tha e kuptoha këtë njëri se ishtë i verber Edhe ki njëri Që katërdhë vetë me radhë shkonë gjamina për mes penit Dhe penit shpesherja këshindru Nga se penit ishte kalbë dhe ishte prish Aki asni namaz nuk mongon të në gjami Dhe tha se unë dalë në gjami për ako sezonit Për këtë arsie Tha kap në përpeni dhe s'ka kushtëm qënë gjami Tha shkojnë gjami në përmes peni Pra vledër të ndërshëm Disa shkojnë gjami në përmes penit Në komën ton Me plotë pomje dhe të mirë atë allah Oma jo nuk e në gjami vetëm në përmes gjenozë Në përmes kufomët Dëshirojmë të jemi me ta Që ata hinë në gjami dhe shkuan Dhe zhakë zavallahin Nga të regon një djetarit që i thot, në kote në zëhtë të, të kuvojtit, tha mora gjipin tem, mrejna me klim, tha shkova të gjamia, dhe pune pretendojshna se jam të boni mvej për madhështor. E lishtëna ziren dhe puntorin, i lishtëna puntorë të mbilshna, dera dhe shkojshë të gjamia. Qka të shoftë të gjamia? Tha erdo të dera gjamia si apranjoni, i cili povenë gjagëzë, Zhaqëza në gjami, derisa, e mbulun gjersat dhe i ratë të fikë të dera gjamis. O afrova të kapi, thot, lem, lem, o zhjuja qita do, e alajta fitiren, e afrova uj, thot, mësjel një gotuj. E piti një gotoj, deshta të ngrejnë, thashti mrejnë në gjami, thalem, thapër çkak se kësë kam dëshirë dikoshti mërse vapa. Qa që është e jote o njeri, thë që gjërdo të vite vinë zhaqëza në gjami, Së kam dëshirë dikush të shumë qonë Se për nga meri Allahut ka thonë Me ditë bësimtar që që ka Me anë gjami mu fal Me inë shpit e Allahut Me donë sa finë e par Ta do të kishin arë dhe dhe zhok Zë në gjami Ishte njani nga sabit Ibnja umë me këtu mi arë të për nga meri Allahut Ta ban një ankes Ibnja umë me këtu mi vlezer Da i tha ja Rasul Allah Svi që vedin me di në kanë filu Me dolë e gërsirat Në Medine po ka Allah dhe i gjarpni Thotja Rasul Allah Abdullaj me këtumi Thaja Rasul Allah A me lejot Që të falem në shtepim Ska më kushtë mbere në gjami Abdullaj me këtumi Ishte njeri verbar Tha ska kushtë mbere në gjami Që ka tha përja meri Allah Tha dhe Allah nuk di le cim për ti Tha nuk di le cim për ti Gjithashtu transmitot Me një adith që e er një njëri Te pe nga meri sallallah a.sallem Dhe i tha ja Rasulallah Ska kushtë të mberë në gjamin A ban të falim në shtëpim Ta pe a ja, merë allaut falu në shtëpim Pasit që e këthe i shpinë në tha O njëri e një në zonin Ta poja Rasulallah Ta përgjit gjumë e zinit Ta përgjit gjumë e zinit Se dhe për ti nuk gjenjë letësime Pra vlezër të ndërshëm Ishin ata që o kujdeshëm për namazin dhe ata ishin që generata pës generata e kuptuan se fitorja vjenë në përmes në masgjive. Salahodin e jubi, hecëte në përradha të ushtrisë, kër i shifte disa të ufalë, thonte në përmes këtinve vën fitorja, pasaj kalonte di disa ushtarë dhe i shifte kokërshpinës duke fletë, thë këto janë shkak që në vënojnë fitorën. Kto janë ato shkak që ne posojm disfat nga lufta të ndritshme nga se flen? Sikombinci Allah fetorën ta bëre me ato të flen. Ndëgon e ket ndodhi të çuditsh. Çe kam dëgju dhe e kam lexu. A dini vëvlezer për ken? Kjo ndodhi as për në mbret të Turqisë, bretin Bejazit, i cili na çhiroi këto vende, çe na përhapi Islamin qliloj Bulgarin, Macedonin, qliloj Shqiprin dhe Kosovën edhe ajo ashtë që e ndërtoj gjithashtu gjamin e Bejazitit në Aksaraj në Stambolin e Sodëm pra Bejazitit ashtë gjali e qlirimtarit të Stambolit Mohamed Fatijut ndë gjoni vlezër o ndërtu gjamin e Bejazitit dhe erkoa që do të hapet në me ceromoni soleme Gjami e Bejazit Kusht do tjetë a i qëtë i prinë namazit Kusht do tjetë ligjeruas Në gjamin e Bejazitit As kush nuk e diggjë Prezentuan muslimanët O praga ditë në namazin e, e drekës Do të bëhet hapja soleme E gjamin së Bejazitit në Stambol Nuk e dishin fare Kusht do tjetë imam Kusht do tjetë ligjeruas Kusht do tjetë i prinë qëtë i gjamie Qëtë i mafti qëli mëfti, qëli meriton të jetë imam i muslimanëve. Atërë unë grejtë në një i pasi um ledhen muslimanët, të në bëjran, letët dëll imam, kush do të dëll imam? Ta letët dëll imam që i plëcën këtë kushte, cilët janë këtë kushte. Kusht i parë, a i qëli s'ka kaza një të në vetë. A ti që si ka ikë asë një namaz, një të në vetë, të aj do të del imam. Aj do të del imam, E dita për aty nëve Ati që si ka hik Ajë qëli I falë pes kohë e namazë Në gjami Kurë dhe dalë Pritë në ketë me dalë Dullë sultan bejazit I vetë minjeri E asaj kohë Që si pat hik asni namaz Pra këta janë të bura Që da i qvirun së të moldi dhe trejve tona Koromorën qeveritartë Por shtetartë me Gjepat dhe të pot Dhe kontenumrat e atyrve Dhe arunë Allah në asë dhe o gjennë dodi Aja që i përshobë mi përshdo dit Evropa Përëndimi Gjitët përshdo dit në krizat të ndryshme pëzer, A dini pëze Se anija shpëtimit Asht anija nuhit Sko anija të shpëtimit Për pos anija së nuhit E anija nuhit Si që ka thonë ima malik Asht islami Asuneti për nga merit Allahu Kuship nuk e ka tani e ka për të shpëtuar. A dini vëlezar? Kushiboni do bim mbretit Pejazit, që të mos ta lënë asnjë namaz të fal në shtëpi. Ishte në ndodhi e çuditshme që ndodhi me të njëjtin mbret. Pak më herët, mbreti Beazit e falte namazin fars në pallatin e tij, normal se me xhemot. Edhe ndodhin në ndodhi që një çështë u padit dikush në në Gjikate në Istanbulit asajkor Kushtë do tjetë ka dian E asajkor Ishte një hoqë inderuar E qua Shemsudin. Pra Shemsudin i tërshem sudin Pra shem sudini këto të cilët Kë janë ulemot që e kanë pas fri gëllau Që me rëzimin e khilafetit Ata turki i kanë bitë me mija ulemot Dhe ka thonë se këto janë ha gjallartë e rusit Ha gjallartë e rusit Ha gjallartë e alloh Ha gjallartë e dinit alloh Janë tërtorunë në torqi Dhe i kanë bitën Dhe kanë pëndu se Këto janë ata të cilët i kanë thonë njërëzë Mone kapuqin Me he kapuqin të lpife Këto njërëzë të rusit A menu shabken Këto njërëzë dhe mekës Këto njërëzë të cilët E kanë shi dëdinën Allahot për di pare I tërtoruan o gjallar Nuk shpatuan prejtire vetëm ato Qa inë në përkofonat të vdekur Si kur që janë Mustafa Sabriu Dhe hikin e gjip Pra me miliona o gjallar të të tërturqis Janë tërturu dhe janë byt Ato që na i kanë pru dinin tonë dhe në këto vene Ato janë të cilët ishte ka di Shemsudini Shemsudini dol e lipi mbretin që tjetë Të dale për ati Dol mbreti dhe po dëshmon Arra dhe në dëshmis Ja filloj mbreti Istanbulit të dëshmon Ja filloj bejam, edhe mbreti Beazit të dëshmon Pas e e kriti dëshmin, thë ati nuk të pranohet dëshmin. Thë ati nuk të pranohet dëshmin. Pse o ka di dëshmia i mbretit nuk pranohet? Fase në mozin jetu e falnë pëllatë dhe si e të dalë në gjami. Tha ajqës e falnë në mozatë, në gjami mundët me rejnë, dhe dëshmia ati që mundët me rejnë të pranohet. Berë një qëtë. Preja sa i ditë, Vendosi i bejazitit të ndërtonë gjamin bejazit Që të falë pës kohën e ta Mos të alen asni namaz Vetëm me gjemot Pra ishte mini zaman të të tëllet O kojdeshim për namazin Maksimalisht O kojdeshim të të falin Namazin dhe me gjemot Dhe mos t'i ik namazit thire Adin i leze përse Për çkak se ato pa të ndëgju për këtë adith Këtë adith nuk është i ri Këtë adith nuk është i ri A shiri për ato që janë një bëngjin Dinë në loë Nuk a shiri për musliman Dhe ato pasu e si të sunetit Për një mërë të loë Se si adith të ka orë për njëmi e këtërçin vëdëve Se do t'i thejet koka A ti që e lën në mod I dite për atinve që e aqat kogën Kusë ashtaj A dini vlejë dhe kusë asht Tha ashtë dë njëmi rëndzakit A i cili delë për adire E dhe përpilon një rejnë E jam borç, rejnë ati që njësë që ditë edhe krenot me rejnën ati pra rejnë ditën dhe rejnë notën rejnë filoni dhe alonin dhe që Allah të bënd që të rejnë të jetën ati, pretendon se dhe të qëpëton në kiret, faktikisht Allah azogjel ashtë regjistrur e të takë, dënimi atire në varë dhe nditë në gjikimit dhe të qatë goja dhe të qatë dhe hundët pra ki ashtë dënimi i rëndsaka kush janë ata që ishi n Kja dënimi zina qarve Allah u në rujt Ato dhe të cilët se ka në rujt në derin e të cilët Ato dhe të përjetojnë dënime të dëmshme Në varë në këtë form dhe në dy të në gjikimin Kusha është njën kja Kusha është ai qëli në tënte Në lumë Gjira e lumit Qa ishte Ma i kuqë se sa Si kur gjako apo Ma i kuqë se gjako Ta pe jam e re lau Kja është dënimi kamat gjive Kja është dënimi kredit gjive Kja është dënimi atinëve që punojnë me kamat Tha përja mele lau Ka me arë një zaman nëse s'kini me ra kamat Pluni apo avli kamatës kam ju ka plu A dini vlezër se me i mor një qinë erot Me shku në të në këmbimoran Me i prishë vetëm dinar Nëse thot a i qkoj ti marë të shpia Se i pas në arru parët këra në kamat Nëse shkon të artarim Me ndru vante nësë stane Dë vjetra me adhonë Me mord dreja Me shtu një dinar Dhe dinar Kera në kamot Për këtërsi e ke kujdes Mësoj e dini në lau Ta kuptoj se kuna është kamot Dhe kush sa kamot Me mord kredit për njërzve Kjoft edhe me një përcin Dije se kamot Për këtërsi e Cape i Ameri sallallalli sallam Kamar një zaman Nëse ju s'keni mera Kamot komplet me dëshirë Plun i kamotit, ka me ju ka plun Plun i kamotës, sot neve në ka ka plun Korë gjdo sen, a e kan lidh me bong Faturën, rrimës në ke pagun, të ashtojnë kamotën Kja është plun i kamotës, internetin se pagun, të ashtojnë kamotën Kja është gjithashtu plun i kamotës, fakturën e mobilit se pagun, të ashtojnë kamotën Pra gjdo sen e kan lidh me kamotën Nga se dojnë botën me gjithë, i duket se pakë falementimi bankës qëndrore në Amerikë, i duket pak të falementojnë komplet o metët, nga se pe nga mire Allahut ka thonë, ajë që inë kamot ka inë luft me Allahun azogjel në tregoni dënjoni që e ka fitu luftën me Allahun shumë musliman e mërshpijën në hipotekë, ka është një loj kamote që se kanë dertëfare pra ke kujdes, korti shkelz dertë e bankës, dhe me dhonë lokalin tanë, kjera me adhonë bankës, ka inë kamotë dhe me dëshmun për dikan që do me mor këndit ke hin kamot me atregu rrugën se filan bonka po hipka tije aj që ke, ke hin kamot me dhon me kamot me mor me kamot krejt këto kan hin luft me laun a keni mundësi ju me fitu luft me laun nësa në varë dënimi atinve do të nëtojnë në ketë lum pse njira e lumit njira e kuqe nga dhonë përskak se ka ma gjit të nëtojnë tapin gjakun e njërzve pa gjersë Dhe ma gjithë, a dini përse, na u kanë paracit me të modhe, për çka këse dëshirojë, gjakun e të varfërëve, fukarave, nevojtarve, gjerësën dhe gjakun e të të tapinë, pa u lodhë, doke nejtë nërhije. Allahu azzë o gjelë, kam i dënu ata, që kanë me vujtë dëmë ditën e gjikimit në varë, doke në tu në ketë lomë që në gjira, E lumit do të jetë si kur njira e gjakot, që parahmet pa mëshirë, e ka pi dhe ja ka morë, edhe palatin shtëpin e fukaras, i kalon dhe thmit në rrugë, e kalon njerin e shkret në rrugë, këta janë dënimi që e përjetojnë në varë, ndërsa ditën e gjikimit, trasmetohet një rivajet, rinjallën ka ma gjitë. Kredet gjitë Në ditën e gjikimit Barkët i kanë të mdhaja Sikur palate Në mesin Mbrënzin e barkave Ka bolla dhe gjarëpëne Pa e sa Përpichot me e cdrejt ben gja Përpichot me e cdrejt ben majt Në ketë mënir dhe Allah i thot Ja japë shpotën dhe të bëjrun Hin luft me Allah Bëjrun lufto Titëli nuk e ke pas dërt Të luftosh me Allah Dhe i përdorin dhe i shkojqitin Disa fetfajat e kalpta Të cilët nuk kanë bazë As kuran, as sunet, as kur kun Në të në tim, më lezër të përëndimit Që blejnë gjami me kamot Blejnë shtëpi me kamot Blejnë kerë me kamot Dhe thonjë se E buhanivja E kish leju Me mor kamot Lezër të ndërsh Këta janë prala dhe rejnëm Këto janë epse që Allah në ka potenë cunë koran i kerim dhe ka thonë. Wallahu juridu e jetu be alejku. Allah dëshiron të ju pasruoje, o ju pëshimta. Wallari do ledhine jetë të bionë shawat, ato që i kanë sinë të morë katë dhebë, erët e juaja, dëshiron ju që ta lini rrugën Allah me rancit të votonin gjepat e të të tërë. Të të. Pra atë për jam e lëllaut ka thonë. A dëshironi të ju të regoj Për një njëri I cili e ka hup akiretin Për një njëri I cili është me i humë bër ditën e gjikimi Ta në të regoj e Rasul Allah Thot është a i cili e ka hup akiretin Do janë dëreqën Do janë dëreqën Do janë dëreqën Do janë dëreqën Do janë dëreqën Do janë dëreqën Ketë që i po e thëmë Se kam koptu këta dhë Dheri sa më përëndim Kër kam shku e kam pa. Zban Sposedoj argument Po nga kanë thonë disa o gjallar Për shpi ban Për smunje ban Për shkollim ban Dhe për kër ban Drego për shkaz ban Hajde tregom për shkaz ban Kus ka thonë se Allah Gjenetin na i ka prun këtë dunjoh Ademi a.s. Hinin gjenetin Allah Dhe Allah o tha Këtë pëjmë e këtë ndaluar Për mirë me vla, nefësi nuk e dënë pëjmën, fritët nuk e në të mire, së pravë për ademi, deri sa shejtoni e mashtroj, dhe i tha bonin bejë në lau, beja shejtonit në lau e mashtroja ademi. Sa ademi nuk këhishtë e mundësi të adinte se dikosh ban bejë në lau në rëjshën. Tha ja adem, këtë bejme e dipëse të ka ndalu. Kur gjemi të bejma, mos i shkojë me njës i stojnë disa kryshterë se mollë ka qenë. Sa shë vërtetë? Nuk ka qenë mund Qa ka konë? Ficë? Ska qenë asë ficë Ketan vetëm Allah e din Ska argument të sa Sfar loj të fritit ka qenë Arme në nësi Ka qenë një loj pejme Dhe shëjtoni ka bon pejnë Allah Se ja adem Allah nuk ta ka ndalu këtë pejme Vetë për një arsijë Që i mos të jish i përherëshën gjennet Ku s'ko që i më konë përherën gjennet Po përha pejme në Dëbona i për arsh Pra dhejmin a.s. me mashtroj Kur jemi këthejmin atan Kush ju ka thonë fetho Se Ebon Anifja E ka leju kamotën me jo musliman E ndë gjoni pra Mas i potoni me ditë për Ebon Anifja Ebon Anifja në shëvërtet Ka thonë Me atë që jenë luft Banë me amor kamotën A më mos mi dhonë kamotë Unë i kam dipyqë Përkejt ato gjallarë, që se kanë tutë Allah, dikosht në adelë dhe thotë, komisioni për ërshëmi Evropës ka adhonë vetëfa, ke azotë, azotë i keni murë komisionet, e keni lunë libri në Allah, së so nëhetin e penga meri të laotë, adibni hatim, vend të penga meri Allah, dhe thotë, a penga meri Allah, e le zënë thjallën Allah, dit të ka dhu ahbarahum, wa rohbanahum, arba bëm mindunillah, i kanë morë për i frinjt e të rezot të posa lau. Adib një atim, thotja rasur Allah, vëllaj si i kenëmi adhuru, ndo gjëni me dhe mejndi, vëllaj si i kenëmi adhuru, pe jamere Allah u thabë, a nuk është e vërtetë se kërja bëjshin haramin halal ju e pranoshi? Tha po? Tha kërë thojshin për halalin haram ju e pranoshi? Tha po, kja është adhurimi i tërë. Allahu azdo e gjellë neve na ka zbit libra dhe sunet që te ekmi dorë prej adhorimit të njërzve dhe ta adhorim vetëm Allah pra abonim fja tha e u mbështet me një hadith të dopt hadithi nuk ashtë i vërtet që thot për jammeri Allah thot për jammeri Allah që ka thon pë jammeri Allah mes muslimonit dhe armikot nuk ka kamot do me thonë lejot me amor kamot Kja di thosh i dop, edhe u në popis Ebu Jusufi, i rongët e bu anifës në donë si ti Edhe ka qenë ma djetanë në doshtas e bu anifës Pa respekt s'ka dolë kur para e bu anifës Pra në hoqës të vetë Ebu Jusufi të vetë me Ebu Jusufin Ja Ebu Jusuf, abanë, ketë punë që e ka thonë o gjëjotë Thëtë Allah e më shirovë të hoqënë temë Hoqëa jemë ka thonë ku të gjenë një argumentë Më shone me fjallën ti me më shonjën i murit Me në argumentin Ko është argumenti, unë e jam Fa nuk lejot Kushe do në banifën A ne ma shumë a Ebu Jusufi Që e ka plëcu me dhebin hanefi Thë me luës i me dhebit hanefi Ash Ebu Jusuf Ebu Anifja Ka thonë mes, mes tej Dhe ati që jenë luft Ska ka mod Na me evropianët a jenën luft A kanë gudzim që të gjallar Me na dalë vichbi minuta Me morë mikrofonin dhe me thonë O ju Evropian Pra o ju Gjerman, Austrian, Zvicran Jemi luft për juve Dhe morë mikrofonin thonë Lezët të ndeshëm këta në kërkush nuk e ka thonë Pra ne nuk jemi luft Për deri sa ke hi me vizë të ato Pra muslimoni Ashtë të cili Besën, eruan dhe për këta Ka argument Pra bënë postë fërfa e obanifës Dhe badi ia ka thon me me mor e jo me dhon, po ta blej shtik. Shtepin tonem, a jep kamoc? A merr? Pra vlezë të ndërshëm letru mi pikamatës, mos na mashtrojn fetfat e oxhallarve, ngasë fetfat e oxhallarve nuk na shpatojn na xherat, ajo që na shpoton na xherat, as ai ti lek ka ruaj dinin e ti, pra lloji gjithashtu i danimit të kamaxive do të jetë në var kashtom. Kusë ashtë kë janë këto fëmin, kusë anë ki njeri mamë, që ka kë i kopsë kë a gjëndetë. A njeri mamë ashtë Ibrahimi a.s. me bashkëshorë të neti saren, që ku i deset për fëmit e jo muslimanëve, të cilët kanë vdekë, apo fëmit e muslimanëve, që ende prind e tyre s'kanë dekë, ku i desen gjëndetin e lao, dhe në dhe dhe ki këtë e fëmit prindve të tyre, Apo fmitë të ju muslimanëve Hipi për nga merin këtë fem Që ta shë për nga merin lau Disa njërë të cilët i kishin të deformun fitirat e tira Kush janë këta njërë Tha për nga merin Sallallahu aleyhu a sellem Tha për nga merin sallallahu aleyhu a sellem Këto ena të njërës muslimanë Që e kanë për live të në tire me gjunar I dhe kanë botë tobe Kanë kërku falje Apo e kanë përjetu dënim në varë Shtrëngim në varë Me pas shpëtu do të shpëton të sat ibnimoadhi Që kanë prezentu 70.000 melek Arë që Allah të është dridh për ikzimit Dhe e i kanë qelë ke dirt e qi elit Për të apricë spirtin e sat ibnimoadhi E shtërëngon varit dhe liron Shtërëngimi varit për besimtarin asiko nona që e përqafon gjallin që një zedvet se ka pa. Ndërsa, shtrëngimi qafirit, Allah uja shtrëngon varin, dërsa brit i njënimi qetrin dhe i shtrëngohat varin, pra janë ata njërzë musliman të cilët e ka një losë vetën e tire, me gabime dhe gjunaj, e paste Allah azogjel ja falë dhe i ban banor të gjënetit, në lusim Allah unë azogjel, që Allah u të nabroje prej dënimit të varin. Me gjitha ta, sprovët e varit dhe dënimi varit janë pastrim për besimtarin. Dhe thot pe amere Allah, ke ashtë pastrimi dhe sprova e fundit e besimtarit. Pra dhe pastrim Allah edhe në akhirat në kalon. Që të pastromi në var, nëse në dënomi, me shtërëngimin e varit, shtërëngimi i varit, ashtë pastrim që të bësh pjesë në gjënetin Allah. Nga sa Allah, gjënetin e ti ja ka bon haram gjdo kujt që sa pastru, pra vetëm të pastëritit, do tjenë banor të gjënëjtët, Allah i shpërblev për dorimin dhe sabrin, lusim Allah në azzë wa jellë që Allah që i shpërblev me të mirët e të inë dënjohën dhe nëkhirët, wa kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li velëkum, wa alhamdulillahi rabbil alamin, wa subhanik Allahumma vë hamdik, wa shhadan la ilahi la anta staghfir këtu velik.